вихованого в селі десь на Донеччині. І звідки взявся цей майже знахарський хист до медицини. Але побувавши в його батьків, Ельміра зрозуміла. Потяг до всього красивого зберігся в хлопця на генетичному рівні. І йшов навіть не від батьків, котрі все життя пропрацювали в колгоспі, а від тих пращурів, світлини яких пожовклі і подекуди зовсім вицвілі, показала їй свекруха. На тих світлинах пращури її чоловіка виглядали справжніми аристократами. У Ельміра навіть дух перехопило. Невже таке буває? І просто тут, протягом одного чи двох життів, на відстані якихось 60 чи 100 років, які у порівнянні з вічністю, ніщо. І куди поділися ці обличчя тепер, у наш час? Іконописні. З очима впівобличчя у дівчат і жінок, з виразом гідності і якоїсь внутрішньої нескореності у чоловіків з потаємною печаттю майбутніх випробувань. Прапрадід Андрія був фельдшером, прадід – лікарем. Обидва з родинами закінчили життя на безмежних обширах Сибіру. Лишився дід з двома дітьми від померлої красуні дружини. З ними й повернувся до села, в шахтарське передмістя, де під землею можна було приховати і свій аристократизм, і неблагонадійність, і ту нескореність, закарбовану на старих світлинах. Відбудував занедбану хату, обсадив яблунями й абрикосами, одружився на місцевій і зажив наново, ніби з чистого аркуша. Але й до того аркуша вже були списані томи не закреслити. От Андрій, певно, і вийшов саме з тих сторінок, на яких існували ті обличчя іконописні, духовні, світлі, тут, за першим офіційним родинним застіллям, і Ільміра пригадала, що бабця з Бабайларом повернулися до рідного Криму з Янги Юля. Сказала просто – з поселення. І у Свекра, робітника-тракториста, ударника праці, заходили під шкірою жовна. Довелося переповісти докладніше те, що Бабайлар розповідав з тією простотою, що була зрозуміла їй в дитинстві. Як одного травневого дня під кінець війни витягли з намолених хат татарські родини, Кидали до вантажівок, везли в товарних вагонах світ за очі. Карали начебто за зрадництво. Звільняли місця для майбутніх відставників до моря і сонця ближче. Як на станції тітка Фаріде винесла на перон свого синочка і поклала на лаві. Просила місцевих, аби поховали. А потім ледь встигла вскочити назад, адже ціли в неї з рушниці молодий гарний охоронець. Як бабайлару розбили голову прикладом, коли зістрибували вони з тих вагонів просто посеред холодного, білого, безмежного степу, і руками рили в землі свої нові помешкання. "Вип'ємо вина?" запитала Ельміра. "Як купила твої улюблені челійське?" Дзвінок мобільного телефону не дав Андрієві відповісти. Він узяв слухавку і спохмурнів, і вона спохмурніла. Кожна клітинка тіла занила від передчуття. І сьогодні не буде їхньої ночі. Такої, про яку мріяла ось уже тиждень. Та який тиждень? Якщо добре порахувати, жодної ночі в них тепер не було. Такої, як раніше. Як повернувся зі сходу, змінився. Вона це добре бачила, але не чіпала, не розпитувала. Адже повернувся посивілим, змужнілим, неговірким. Весь час палив на кухні і зникав на роботі, мову, прірві. Взявся до своїх обов'язків шаленством. Навіть до своїх звичних цивільних пацієнтів ставився як на фронті. Міг зірватися вночі і мчати на будь-який виклик. Вона сердилася. Ну, невже не розуміють, що спеціалісту такого рівня потрібен спокій? Тихий родинний затишок, здоровий сон. Щоденно рвуть на шматки. «Що?» – тривожно запитала Ельміра. «Складний випадок», – відказав Андрій і, натискаючи кінчиками вказівного і середнього пальця на очі, втомлено кліпнув на неї. Треба їхати. Сьогодні чергує інтерн, боюся, не впореться. Ельміра сумно зітхнула, притиснулася до його спини. «Я скоро забуду, як ти пахнеш». На більші докори не наважилася, знала, що все її благополуччя, її спокій, внутрішня гармонія ретельно вибудована його зусиллями. Він обернувся, ніжно поцілував у щоку. Нічого не вдієш, це ж не вперше, звикай. Він швидко одягнувся, ще раз поцілував її перед дверима і вийшов у двір машини. Вона стояла біля вікна, дивлячись, як він розігріває мотор, водночас говорячи по-мобільному. Певно, випадок складний, якщо не дають спокійно доїхати. Пропадай, чолійське вино. Нехай цілує він мене цілуванням уст своїх. Бо пестощі твої краще за вином. Догоряйте свічки, Скрапуючи гарячим воском на білий обрус. Не шкода, машина відпере,